Його інструкцію чинам розшукової поліції щодо експертно-криміналістичної служби вивчив на пам'ять і з усім нахабством молодості поїхав на прийом знайомитись. Познайомився, наподав просто, зайшов за адресою, де кумир мешкав, та з порогу про антропометрію, все, що знав, так і виклав». «А як щодо чаю поганяти?» – запитав вельмишановний Георгій Михайлович, оглядаючи потерті мешти провінційного візитера з медом та цитринкою. І так вони чаїв у той вечір наганялися за дружньою бесідою, що з наступного місяця став 25-річний крапка помічником оберб поліцмейстера Київського департаменту. Благословив його сироп'ятко і вмер наступного дня, чи то від віку, адже мав поважні роки, чи то не витримав такої вдачі жовторотого помічника, колишнього канцеляриста. Через рік вірної поліцейської служби пан Крапка отримав подяку за видатну поліцейську діяльність від київського повітового справника і 85 рублів премії, котра пішла на оплату весілля і дві мебльовані кімнати в будинку пана Якименка, що вікнами на Дніпро і Кручі дивилися. Але і це ще не все. Адже йшов Олексій Крапка сходинками кар'єри нестримними, семиверстовими кроками. Власне, про кар'єру дбав не дуже. Проте, крім розслідувань побутових злочинів, зацікавився темою антидержавного тероризму. А почалося усе з такого собі чоловічка, зовсім непоказного, проте полум'яного патріота, що мав невелику, але вірну посаду в німецькій амбасаді посла Вільгельма фон Айзена. Потрапив тому клерку на очі дивний документик, що свідчив про неправомірну діяльність патрона. Приніс його Олексію Крапці, що вже мав добру репутацію, і навіть опублікував пару статей про світовий шпіонаж і необхідність приділити більшу увагу спецслужбам. Статейки, власне, пройшли поза увагою високого начальства. Проте чоловічок їх опанував і прийшов саме до молодого сищика. І почав Олексій Богданович рити, так би мовити, у приватному порядку. І таки дещо на рив. Зібрав теку й пішов з нею до начальства доповідь робити. Похвалили, дали день на те, аби весілля відгуляв. І пообіцяли включити в таємну роботу набагато вищу за діяльність звичайного сищика. Ну, про весілля що ж сказати? Весілля свято? Справа почекає. Певно, про весілля тобі, рибонько, було б цікавіше послухати. Ольга Сироп'ятко, донька колишнього крапченого начальника, давно на Олексія оком накинула. Ще у Фастові, коли приходив юний красень до батька Миколи Панасовича чаю посьорбати та про справи погуманіти. Та й він, досвіду любовного не маючи, Милувався ніжною дівчиною і, як сирота, що давно хатнього затишку не мав, мріяв про надійний свій тил, де б вистеляла стіл білим обрусом вірна дружина, зустрічала б на порозі після служби. Покохалися, одне слово. І все, як у романах, батько проти. Чи задля канцеляриста він доньку виховував? Але як пішов Олексій у гору по службі та ще й до столиці перебрався, то на смертельному одрі дав таки благословення. Весілля тихе було. Ввінчалися в Михайлівському. Невеликою кампанією прогулялися по Дніпру та й проводили молодят